O să citesc un mic poem în care este vorba despre Basarabia, despre învierea pe care din când în când, învierea de frumos, o aduceți dumneavoastră în noi toți români. E liber cerul să ne vadă în lume aceeași țară și același neam. Doar nouă libertatea unui nume ne-a fost furată. Deci... Despre Basarabia tăceam. Tăceam strigând-o și în colț de suflet chemam pe nume trupul ei furat atâtea deportări într-o genune istoria cu brațul amputat, Dar câte guri să închizi și câte carceri pentru cuvinte câte pușcării cum să-i obligi să amuțească pe atâtea milioane de copii? De unde să adun putere, căluși pe suflet și căluși pe guri, limba cea mai sfântă înviere a prea rănitei românești făpturi? Și cine s-o arunce în uitare, câți mercenari să înfrângă un cuvânt? Criu, Basarabia, acum te strig pe nume, întoarce-te, pământ lângă pământ, adună-ți, Românie, mădularul, ce ți-a fost smuls din trup și din cuvânt, întoarce-te acasă din exiluri, răstoarnă lespedea de pe mormânt, în vie țară, cum a înviat din moarte cel drept și sfânt. Vă mulțumesc!